Земля Наша Земля – одна з дев'яти планет, що обертаються довкола Сонця. Вона складається із скельних порід та металів. Це єдина з відомих планет, де є життя. Що потрібно знати про Землю? Екваторіальний діаметр – 12 756 км. Полярний діаметр – 12 714 км. Периметр по екватору. 40 075 км Маса 5976 помножити на 10 в 21 ступені кілограм Період обертання навколо своєї осі 23 години 56 хвилин 4 секунди Період обертання навколо сонця 365 діб 6 годин 9 хвилин 9 секунд під час обертання Землі місця, які пролягають біля екватора, рухаються набагато швидше, ніж місця біля полюсів, через що планета біля полюсів трішки сплюснута. Температура внутрішнього ядра досягає 6200 градусів Цельсія. Серед дев'яти планет Сонячної системи Земля – третя від Сонця. Відстань до Сонця – 150 мільйонів кілометрів. Земна орбіта являє собою не коло, а Еліпс. і тому Земля найближче перебуває до Сонця 1 січня і 1 червня. Планета Земля – це ледь приплюснута куля з металевим ядром у центрі, яка обертається навколо Сонця і власної осі. Її оточує газова оболонка, що називається атмосферою. Земля має супутник – місяць. І вона єдина відома нам планета, де є життя. День і ніч. Кожних 24 години Земля робить один оберт навколо власної осі. Уявної лінії, що з'єднує північний і південний полюси. На боці Землі, оберненій до сонця. Панує день, а на протилежній ніч. Земля обертається із заходу на схід. Тому здається, що Сонце сходить на сході і сідає на заході. Шлях по колу Земля не тільки рухається навколо власної осі, а й постійно обертається навколо Сонця. Шлях, описаний планетою навколо Сонця, називається орбітою. Тривалість року визначається часом необхідним планеті на один повний виток по орбіті. з цього випливає, що за рік Земля проходить 958 мільйонів кілометрів із середньою швидкістю близько 30 км на секунду. Зміна пір року. Земна вісь нахилена під кутом 23,5 градуси. Під час обертання Землі навколо Сонця півкуля, що перебуває трішки ближче до Сонця через нахил осі, одержує більше тепла і там стоїть літо. Коли ж Земля здійснює ще півоберта, Півкуля віддаляється далі від Сонця, і там настає зима. Будова землі Під тонким шаром твердої кори земля сильно розпечена. На глибині близько 70 кілометрів міститься мантія. Товстий шар розплавленої магми. Зовнішній шар ядра землі також розплавлений, але внутрішнє ядро – центр Через величезний тиск, що його чинять верхні шари, лишається твердим, хоч його температура і перевищує 6000 градусів Цельсія. Зовнішній шар мантії складається з літосферних плит, які стикуються між собою, як частини мозаїки, і виходять на поверхню у вигляді материків. Часом літосферні плити, які перебувають у постійному русі, зміщуються – і це призводить до виверження вулканів та землетрусів. Життя на Землі Чому на Землі виникло життя, так і лишається загадкою, хоч ученими було висунуто чимало гіпотез. Вірогідно, цьому сприяв збіг ряду факторів. По-перше, Земля перебуває на ідеальній відстані від Сонця. На ній не так жарко, як на Венері, але й не так холодно, як на Марсі. По-друге, Земля – єдина планета, де вона покриває понад 70% поверхні. Учені вважають, що електричні розряди під час гроз викликали на щойно народженій планеті хімічні реакції між атмосферними газами, в результаті чого з'явились елементи, необхідні для виникнення життя. Потрапляючи в океан, вони з'єднувались і породжували примітивні форми життя на зразок рослин. Усі рослини виділяють кисень, отже невдовзі утворилась атмосфера, що ідеально підходила для розбитку істот, що дихають киснем. Ілюстрації Завдяки електрострумам під поверхнею Земля обертаючись являє собою велетенський магніт, який має два полюси. Від ядра до кори. Якби ми могли із землі, як з величезного яблука, вирізати шматок, то побачили б чотири основних шари. У центрі міститься тверде внутрішнє ядро. Воно складається з практично чистого заліза і оточене зовнішнім ядром із розплавленого заліза та нікелю, Далі йде мантія із сполук кремнію та легких металів, вкрита твердою кам'яною корою. Землю огортає атмосфера, газова оболонка протяжністю понад 500 км. Її утримує сила тяжіння планети. Походження Землі. Учені вважають, що Земля почала утворюватися близько 4,6 мільярда років тому, коли сонячна туманність, величезна газопилова хмара, що кружляла біля тільки-но утвореного Сонця, почала гуснути, поступово утворюючи планети Сонячної системи. Цей процес тривав мільйони років, і Земля, як і інші планети, набула свого унікального хімічного складу і атмосфери. Перше. Гаряча газопилова хмара обертається навколо сонця. Зіштовхуючись, пилинки збираються в щільні утворення. Друге. Сила тяжіння стягує грудки, які хаотично рухаються в рухливу розпечену кулю. Важкі елементи, як залізо, занурюються в центр кулі. Третє. Легкі метали і скельні породи спливають на поверхню. Охололу настільки, що утворюється... 4. Гази, які вириваються із землі, утворюють хмари, а дощі, що випадають з них, утворюють океани, де з'являються найпростіші рослини, які виділяють кисень. 5. Земна поверхня, що спочатку являла собою один гігантський шматок, нині розпалася на величезні ділянки суші, названі материками. Добою називають час, за який Земля обертається навколо власної осі. Вона становить 23 години 56 хвилин і 4 секунди. Місячний місяць – це час, за який місяць здійснює один оберт навколо Землі – 28 діб. Роком називається час, за який Земля обертається навколо Сонця – 365 діб 6 годин. 9 хвилин і 9 секунд.